Топкапи повнилися шепотом, притишеними голосами, натяками. Часто досить було погляду, жесту, кивання пальцем, щоб передати щось важливе. Відчинені або зачинені двері, ледь відсунута запона, тінь за решіткою, ледь вловимий запах, чиєсь невловима присутність або затяжлива відсутність, усе могло свідчити про те чи про інше. Все слугувало знаком для втаємничених, повідомленням для довірених, попередженням або застереженням для своїх. Тому й намагалися стати тут втаємниченими, довіреними, своїми. Яничари Гасанаги, хоч і були чужими для всіх хавашів топкапи, але опинилися завдяки своїй незвичності на перехрестях усіх таємничих вістей. Новин і знань. І в короткому часі стали володарями найбільших скарбів, не докладаючи, власне, для цього ніяких зусиль. Дивно влаштована людина. З неймовірною жадібністю гребе вона до себе все на світі. Безмірно страждає, коли їй чогось не дістається. Але ще більше мучиться, коли не може в той чи інший спосіб позбутися з таким трудом здобутого. Розстрінкати гроші перепаскудити на їдки і напитки, похвалитися таємницями, змарнувати все своє життя. Чи ж треба дивуватися, що розлидащілі? Натовпи султанських придворних різними способами здобуваючи вісті і новини, мерщій намагалися поділитися тими новинами, похвалитися своїм знанням, своєю втаємниченістю, і часто виходило так, що з уст для потаємних шепотів було набагато більше, ніж пожадливих вух для слухання. Тож як мали зрадіти всі ці пліткарі й базіки, зауваживши появу свіжих людей? ще не зіпсованих, не пересичених забороненим знанням, ще не заплутаних у неминучі інтриги і підступи. Гасанових людей валилися все підряд. Хто вкрав барана, у чий гарем прокрався молодий ходжа, кого таємно втоплено в Босфорі, який посол прибув, а який у дорозі, скільки витратив ходжа сінан на будівництво Джамії Селіма, і скільки ще витратить? Де збунтувалися кочовики в Юрки, який завбільшки рубін послала султанові мати французького короля Франциска, щоб Сулейман визволив її сина з полону Звиклі до послуху своїм агам яничари несли вісті Гасанові Той, переповнений ущерть цим несподіваним добром, йшов до султанші і переповідав їй усе не розпещена нічією увагою, крім Султанової. Непризвичайна до вислухування такого огрому вістей за ці кілька років гаремного життя з його суворою замкненістю, відвикла від тривог, величі і дріб'язку світу. Роксолана спочатку навіть розгубилася від такого напливу вістей, серед яких були й такі, що про них не знав навіть Султан. А тоді вжахнулася своєму дотеперішньому незнанню Своїй байдужості, своєму п'ятилітньому забуттю Забула про все на світі, жила тільки для себе Дбала про власне визволення і вознесіння Визволялася і возносилася І однаково перебувала в загрозливій близькості до насильства і смерти Незнаної але вічної небезпеки То від Валіде, то від великого візира Ібрагіма То від Яничарів, то від великого муфті то від нею послідженішого гаремного євнуха. Трьох речей прагне найперше людина. Перше – жити. Завжди, бодай, на день чи годину довше за іншого, але жити, жити. Друге – бути щасливою. Щастя можна знайти навіть у стражданні, коли це страждання від любові або ненависті. Можна бути щасливим і вмираючи, але коли вмираєш, борючись, переборюючи, перемагаючи. Любов може стати найбільшим щастям. Але ж як ще багато треба для цього, бо самої любові людині ніколи не досить. Тому неминуче випливає третя передумова людського існування – знання. Навіть дитина не хоче жити в незнанні.